Elstolparna här över fälten helt enkelt. Ja, då är vi igånga. Ja. Nu lyser lampan att vi har. Rekordning. Nej, då råkar vi pilla på den. Nej, men nu lyser lampan här då. Då har vi rekording här på gruvbanan, eller gamla gruvbanan då, 8. december. Och vi skulle börja gå norrut här då. Ganska låg sol. 8 december då, ganska mycket is här på träsket kommer rök käften också på Dala Gunnar här och sen är det ganska så kallt också. Det kommit upp nya skyltar också i Rällingsberg här. Och port nummer ett fungerar, C-datan är kopplad då direkt till port nummer ett. Det blev ett avbrott här då på söndagen. Port nummer två fungerar inte efter ett avbrott på söndagen då så att det är med det här. Det är lite frosigt och isigt faktiskt, man får se upp lite grann. Och det är folk med is också i träsket här faktiskt. Solen står väldigt lågt också måste jag säga här på måndagen den 8 december. Och lampan lyser här för recording då. Jag fick två stycken här som gick med en hund precis när jag skulle spela in Så jag var tvungen att vänta så att de kunde försvinna uppåt här. Det går den gamla gruvbanan uppåt här nu då, och solen står väldigt lågt här, vi har i alla fall. Molnsystem som var lätta här. Och snö. vi hade ju snö här också. Men den är faktiskt borta. Jag ser lite isfläckor här som man får se upp faktiskt. Och isen är också borta nu vet du. Jag ska bara pilla på en ljud här då. Och så byta hålet snabbt. Ja, vad var vi någonstans här nu då? Vi har ju alltså då måndag den 8 december 2014. Måndag 8 december då 2014. Och vi går den gamla gruvbanan upp här. Snön är borta men det finns lite isfläckar och det är ju mycket kallt väder är det ju. Och det blåser ingenting heller. Det blåser ingenting här alltså helt enkelt, det blåser ingenting. Men eh, vi fortsätter uppåt. Vi fortsätter uppåt här då. Vi fortsätter uppåt här som sagt va. Vi fortsätter uppåt här på gamla grubbanan 8 december då, 2014. Och Träsket är som sagt var fyllt med vatten eller med is här då. Och solen står väldigt lågt här. Ja, måndag den 8 december då Gunnar diktar här. Snön är borta, det är stelfruset och frostigt på marken och är del som man får se upp för. Och vi går den gamla gruvbanan uppåt Rällingsberg här, det ska ha kommit upp nya skyltar också, här. vi får titta på det. Och jag haltade lite grann här också på vänsterfoten också här, ja det är lite isfläckar här men... Snön som fanns då, den är ju borta. Igår på söndag så tittade jag ut då. Då hade vi lite snö faktiskt, en del snö. så där, lite grann. Ja det var snö och det var en massa spår också efter, efter skor och sånt i snön. Men sen, senare på söndag kvällen någonting där, så fanns det inget snö. Så det måste bli lite mildare väder kanske, eller regnveder. För snön försvann i alla fall faktiskt. Så det var ju bara träsk här från början helt enkelt. Det fanns ju ingenting här uppe. Ingenting fanns det. Så man byggde alltså det här träsket då helt enkelt. Och de här tre bänkarna borta också. Solen står väldigt lågt också. Jag vänder mig om. Solen är ju söderut. Och eh, det blåser ju ingenting då. Träden är ju alldeles nakna här. Och det finns inga grön, gröna blommor och sånt kvar här. Så kallt är det. Och jag har ju hela hansen tröja på mig också. Och sen eh, kamouflageattan och vinterstövlarna. Och ragsoker och varma umbro. Träningsbyxor också, Gunnar diktafån här faktiskt, Och vi är på väg upp mot uh, Rällingsberg till att börja med. Svarta också Man hittar på. några Tåg också då. Lågstående sol som inte värmer speciellt mycket. Man byggde upp en banvall här för att kunna göra den här järnvägen, för det var ju bara träsk här. Så att Det var det var samlagt tre stycken gruvor också. c har ju fått problem också efter, efter två veckors tillbaksperioden där. Det är fel. finns ingen konfiguration för IP i lokalt nätverk, står det, så det är också felanmält. Just nu fungerar C-datorn direkt kopplad till port nummer 1. Och på fibermodemet där så blinkar det inte som det ska egentligen. Det ska vara en gul lampa som ska blinka men det fungerar i alla fall utan avbrott just nu. Direkt kopplad till port nummer ett. Efter avbrottet, avbrottet där på söndagen så stängde jag av fibermodemet en stund och drog, drog igång det igen faktiskt. Så nu får se datorn vara direkt kopplad. Det finns ingen gul lampa som blinkar, det är någon grön lampa som blinkar istället på modemet där, men det, det fungerar i alla fall. Och vi ska i alla fall gå uppåt här. Ja, jag försöker att pilla på alla ljudknapparna på samma gång här då, men... Jag försöker då skifta snabbt. Ja, då har vi bytt ljuden. Eh, äh, ljuden är bytt. Nu ska vi se om ljuden spelar in också då. Ja. Nu vänder de om tillbaks mot långsittarna, de rastande hundar. Vi har lite insläcke här, man får gå på sidan. Vi ska gå upp och titta på hur det ser ut här på Rällningsberg <skratt> med de här skyltarna som är här. Solen som vi hade, den går ju i mån också här nu då. Så den, eh... Men i alla fall ingen massa stormvind och grejer här, men det är ju kallt. Och det här Berget där borta var jag uppe på också en gång för hundra år sedan. Så vi närmar oss nu Rällingsberg här uppe nu. Vi ska gå spåret som gick upp, som gick upp till två gruvor till här längre upp. Det högra spåret gick fram till gruvhålet va. Det fanns nog hög torn också här. Och det är i alla fall en del byggnader som är kvar här. En del är rivet då men... Eh, några byggnader finns kvar här uppe i Räddningsbergen faktiskt. Och det är väldigt kallt i det. Det är inte något värme precis. Och man får se upp också för isfläckarna här. Sänkte vi ner ljuden lite grann där. Jag kan se om ljuden spelar in också. Ja, vi spelar in här med dikta och det är ju väldigt kallt det är det. Det blåser ingenting heller. Vi kommer upp nu till Rällningsberg här då. Måndagen 8 i december. Måndagen 8 december. Och eh, Vi ska svänga vänsterspåret här. Det ska kommit upp några nya skyltar också här nu då som vi ska titta på. Karl Gunnar Holm bor i en bostad också som tillhörde den gamla gruvdriften här. Så den det ner i början på 30-talet. Nu börjar solen komma igång igen faktiskt och den var ju borta förut. Solen var ju borta förut helt enkelt. Men nu börjar den komma tillbaka igen faktiskt. Den kanske kan värma lite grann men inte mycket. Det här spåret fortsatte då längre norrut. Helt enkelt. Det här spåret fortsatte alltså. Ännu längre norrut. Alla som har ju sett till att det kommit upp nya skyltar också här då. det är ett kulturarv det här. Det är en del byggnader som sparade sedan grudriften. Så lades ner i början på 30-talet. Spåren låg kvar till 50-talet faktiskt tror jag. Diktatorn sitter väldigt bra här nu. Och här var det kanalsystem då. Man fraktade alltså malmen på kanalsystem till att början med. Ända ner till rörsyttan tror jag det var. Och sen var det hästbanan mellan och Stjärnsund va. Och så var det promar över mot uppåt ensken och så var det då Engelsfors, en i Järnväg till Born. För, för, för malmen, det var ju mycket besvärligt. Jag har inte tittat på det här förut faktiskt, men nu är jag här uppe. Här är vi kanalen va? Ja. Det är så mycket trän i vägen, men det här är en kanal det här. Som man grävde det, ända från eh, dammsjön då. Man transporterar, man transporterar, man lastar helt enkelt promar här, små båtar. På den här kanalen som är här. Och så vidare innan järnvägen kom hit upp helt enkelt. Och Det här spåret fortsätter ända upp till ågruvan eller sjögruvan, det fanns två gruvor. Det fanns ett högt torn också här uppe faktiskt. Det fanns ett högt torn också här uppe som är borta. Men en del byggnader är kvar här faktiskt, de är sparade, de är inte rivna. En del det är där borta. Man grävde en kanal från dammsjön då, från början helt enkelt. Gjorde man. För att få elkraft här till akkumulatorhuset här, det är som ett litet torn här, men det fanns ett annat högt torn också en gång i tiden. Och man kan se också betongfundament också. Ladan har varit inne i också, och så bönehuset har vi där också. Där hade man rast va, och så bar man till inte till mecka utan till... De är väldigt religiösa. Här ligger nästan lite snö kvar faktiskt. Mycket lite. Men det är ju bara mark som gäller med lite isfläckar. Vi kan se Elsjöberget också högt där uppe också. Och det är Promleden som går här. Karl Gunnar Holm bor också här i en gammal tjänstebostad faktiskt. Och ett gruvhål har vi här. Så här fortsätter faktiskt järnvägen någonstans. Det är svårt att se, Det fortsätter längre upp, Där har vi Sjön Rällinger också, mobilmast har vi faktiskt här, vi har ett gruvhål här. Några orkester som kröpt ner en gång och spelade här, vi kan inte ändarna vara här för det är fullt med is på, på själva dammen då. Solen står väldigt lågt här då. Och Rällingen har vi där och har vi också norr om Långsötan och sen har vi här med dubbla stängsel här. Och det måste ha gått några järnvägsspår. Här har vi betongfundament också faktiskt. Man kan se Holm, hans tjänstebostad eller hans bostad, en gammal gruv. Men äh, det fortsätter ju längre än norrut förut på den gamla tiden helt enkelt. Solen skjöms nästan utan liten moln här också nu faktiskt. Här är en massa konstiga betonggrejer här faktiskt, utan betong. För det var ju då, gruvdriften var ju längre norrut, den fortsatte ju längre norrut helt enkelt med en massa byggnader och sånt. Det finns ju Men då gick ju spåren vet du, över, över... Spåren gick ju helt enkelt över här över fälten på något vis då längre norrut, med, med massa höga torn och grejer där borta. Och det, var, det var två gruvor till nämligen. Och här, den här ladan har jag varit inne i också faktiskt en gång. Det är några konstiga betong, betongbyggnader här, också, här uppe faktiskt. Den här ladan har jag varit inne i också. Det är en mängd, mängder med föremål här inne. För det fortsätter ju längre norrut helt enkelt. Här vid akkumulatorhuset också. Och där ser vi Sjön Rällingen också. Solen står väldigt lågt här. Det är några konstiga betong, betongbygden som är också här uppe, vi kan se Elsöberget. Och här är det en gammal lada också här som står på stenfundament. Det är svårt att veta men spåren måste ha fortsatt längre norrut här. Helt enkelt. Spåren fortsätter längre norrut, till två gruvor till som var. Jag har varit inne i den här gruvan också, eller i den här ladan också faktiskt. Nu kommer det bilar på vägen också på väg norrut. Och här har vi då... Raststugan, den lilla raststugan. Det var cirka hundra män och kvinnor som jobbade här. Och här fortsätter helt enkelt spåren... längre norrut. De kanske gick över fälten då på den tiden faktiskt. Det verkar vara en viss höjdskillnad här, det är svårt att veta faktiskt. Ja... Och spåren fortsätter nämligen längre norrut en gång i tiden till två gruvor till. med Höga byggnader där. den har lite svårt att komma fram idag faktiskt måste jag säga. Jag ser bilen som Holm har på sin gård. Och här det ackumulatorhuset också, man fick elström här från Här är de betongplatta här också faktiskt, konstiga. Och nu ser vi Hemsötan här uppe. Man fick elström från Damsjö, man gjorde en kanal där. Jag har ju varit uppe där också, titta på de här slussportarna som är det byggdes ju på 1800-talet det här helt enkelt då. Gjordes det. Och det finns bilder också på tågen faktiskt, när de gick uppåt. Här verkar det vara en stor höjdskillnad här till här odlingsfälten va. Så jag tror inte att de här spåren gick här. Jag tror inte spåren gick här helt enkelt. Utan... Jag tror spåren gick här. Spåren gick här på något konstigt vis. Det finns något konstigare röster. måste ha gått där nere och så uppåt och fortsätta uppåt helt enkelt. Så här kan, här kan inte ens några spår ha gått för det blir en jäkla höjdskillnad. Ner mot de här ordningsfälten så spåren har gått här på sidan helt enkelt. Så att uppåt där. Det här är ackumulatorhuset det här. Vi ska gå förbi här bönehuset då. Eller rastugan. Så här man läser i bibeln också faktiskt, man hade raster där. Så en del byggnader är kvar här, det avvecklades alltså på 30-talet men spåren låg kvar till 50-talet. Och spåren måste ha gått där borta och fortsatt längre norrut. Inte så långt norrut men det var två gruvor som låg längre norrut förutom en Rällningsberg. Och så var det några gruvhål ute på fältet också faktiskt. för på den gamla tiden då. Ja, det är väldigt kallt helt enkelt. Men en del byggnader är kvar då. Nu munar det är på nästan faktiskt. Det är väldigt kallt här. Och solen ligger på här nu då, i Älvsjöberget. Som ligger väldigt högt. Och där lyser solen. Jag var inne i den här ladan också en gång och sökte skydden. Det var ett lätt regn. Ett lätt... Ett lätt regn var det som jag sökte skydd här. Innan jag kunde fortsätta sen när det slutade regna. Det var på sommaren. Jag kunde gömma min cykel också. Och sen slutade det regna. Slapp jag bli blöt faktiskt, det var väldigt bra. Ladan är byggd på några sten, eller, beton, eller stenfundament helt enkelt. Solen har lite svårt att komma fram idag faktiskt, den är skjums av en del moln. Vi ska försöka ta oss fram helt enkelt här nu. Och solen belyser då. Belyser helt enkelt Älvsjöberget, vi ska försöka ta oss ut här nu på vägen. här har vi en stor byggnad också som är bevarad. I sten någonting från början, och sen är det tre. Det är en hög byggnad med massa fönn, det är på fönstren här också. Vi måste röra lite grann på oss också, ta en liten promenad. Ja, det är garanterat myggfritt i alla fall och det gröna gräset är alldeles stelfruset här på, på åken. Här var ett högt torn också en gång i tiden faktiskt. Och skadegörelse också här, man har ju förstört en ruta här. Det har blivit hål i en ruta här faktiskt, och klotterna har det blivit också. Spåren låg kvar till 50-talet och här har det varit ett också. Det ligger betongfundament här. Vi tar oss ut på vägen då faktiskt. Det ska vi göra. Solen står väldigt lågt här. Man har klottrat och förstört en liten ruta också på det här. Och här ligger flera betongfundament också med Och här har det varit ett högt torn också. Det har varit byggt det här. Det var ett högt torn också här någonstans. Gruvdriften lades ner då i början på 30-talet och spåren var kvar till 50-talet helt enkelt. Så den har lite svårt att komma fram idag måste jag säga också. Och spåren har gått vidare och som sagt var det två gruvor. Men Det var ett gruvhål också ute på fältet också här faktiskt. Ute på fältet var det gruvhål också. Man kan se på några gamla kartor. Ute på fältet här var ett gruvhål och sen två eller två gruvor höger upp där. Både grinden är öppen här också då. Nu får Odingsfälten vila här faktiskt. Det är väldigt kallt måste jag säga. Man skulle nästan haft lite vintermassa på sig. Ja. Vi lämnar gamla gruvområde. Man la en kanal då från från dammsjön för att få vattenkraft till ackumulatorhuset. Från vattnets strömmande vatten där så fick man ju el elkraft. <kör> Hinsyttevägen ska vi sänga vänster som vanligt då. Och vi har i den 8 december. Lampan lyser konstant. Och det gröna gräset gäller stelfruset här också. Jag har svarta skinnhandskar som är lite fodrade också. Vi ska följa Hinsyttevägen också på mot här och se om hästarna lever. Röskigt kallt är det faktiskt, måste jag säga. Så det här på Älvsjöberget, naturreservatet. Det är, är något bredvid som är naturreservat också faktiskt. Vi kan sänka vänster här. Odlingsfälten får vila här. Det ligger lite snö, men det är inte mycket. Utan det är barmark med lite frost och vissa isfläckar som gäller nu. Även här uppe finns det ingen snö helt enkelt. <kör> Holm har en brevlåda också här. Han heter Karl Gunnarholm. Hans brevlåda är här. Karl Gunnar Holm. Och Vi ska ta oss upp här nu då. Här är det sköltat Rällingsberg. Promledens skylt har ramlat ner här. Man har ju också lite grann också. Solen lyser lite grann på Älvsjöberget måste jag säga också. Vi får lite försiktiga här då för att lite insläcka här måndag 8 december då, 2014. Och eh, vi ska upp här, norrut här, vi får gå lite grann på sidan så här. det är lite frastigt, jag tror inte jag ska halka till någonting. <skratt> Vattenpölarna som är ute på hyns vägen det är nog ganska stelfrusna faktiskt, vi får gå lite försiktigt här nu då. Jag har ju rätt så bra stövlar på mig, <skratt> lite små tunga är de då. <skratt> Lågskaftade, med raggsocker i. De är de bästa faktiskt. Det är ju inte någon snö men det är lite frostigt och det kan vara lite... ...lite isigt också. Vi går lite grann på sidan här i gräset kan man säga. Jag känna efter här. Det kan vara lite slidigt så vi får gå lite försiktigt. Jag ser lite... ...mycket lite snö här. Stor jäkla gran och sen är det ju då... Det har varit någon vattensamling här så att det har fryser på här nu. Ja det ligger lite snö så här, lite, lite spritt men det är mycket lite. Och det är två stora vattensamlingar också nu på odlingsfältet här som är belagt med gräs som nu är stelfruset. Det kommer mycket vackert grönt gräs på odlingsfältet efter, efter odlingarna eller skörden. Och det är två stora vattensamlingar som är på fältet här nu då, som är helt enkelt isbelagda. Vi ska komma upp här nu i Hindshytten här. Elledningarna går på höger sida då. Och jag tappade en handske också i skogen en gång för, för hundra år sedan också här. Vi går på här nu för att komma upp till Hinshyttan då, för att svänga vänster. Jag har en varm Hellehansen-tröja på mig i alla fall och sedan i en lättfodrad kammarflarsjacka. här spåren måste ha gått där på sidan på något vis och fortsätta uppåt en bit där. Det var byggnaden höger upp där. Ågruvan, eller sjögruvan hette det, så var den en gruva emellan också. Det finns bilder och kartor på det där. Vi går lite försiktigt här, lite på sidan här. Det kan vara lite isfläcka här. Och solen har lite svårt att ta sig fram här faktiskt idag. Det står väldigt lågt här. Därför måste man ha kapsen på sig så man inte blir förblindad helt enkelt. Ja, vi har då den 8 december då, 2014 här på Weppe var vanligt. Jag hade sett att det är någon som rider på dem. De måste ju ha motion tycker jag. Och vi har ingenting att lägga på lådan här till gubben. Och i helgen var det jättekul där. Kanal 1 var trasig men de fixade sen. Serverändringar var det för kanal 3 extra och kanal 4. Nya adresser blev det där. Söndagen blev ett avbrott och stängde av modemet Kanal 2, eller port nummer 2 vill inte fungera. B-daten avstängd. C-datorn är direkt kopplad till port nummer ett. Det fungerar. FIMB-modemet blinkar någon grön lampa. Det ska vara en gul som ska blinka egentligen. Men det fungerar i alla fall. Det är allt det här. Så nu är det något fel på port nummer... Port nummer två är det fel på just nu. Faktiskt. Där. Vi är på väg på Tinshötan, vi har ingen vind utan något slag eller så, det finns ingen vind. Är måndag är den 8 helt enkelt och de här vattensamlingarna som är ute på fälten här, de isbelagda, vi kan se mobilmasten också. Vi kan se... Ja... Jag vet inte vad berget heter där nu då. Vi ska inte in i skogen heller. Vi ska följa vägen upp på Tinshötan här då. Och vi har ställningsuppehåll på Stockholms närradio och på obestämd framtid. Vi får se till sommaren 2015, till att börja med. Det kommer ligga nere nu till sommaren 2015, sen får vi se. Troligen blir det inte något mer. Jag vill inte sända tillsammans med de här äckliga kyrkorna och de här äckliga blattarna. Spa spanska, fan om ni bor i Sverige så kan ni prata svenska och inte spanska. Och finnar i Sverige ska prata svenska också. Och svenska som bor i Finland och får lära sig finska tycker jag. Vill de prata svenska så kan de åka hem till Sverige. Ja. Hinsytan är redan från 1800-talet. va. Ni kan se mycket gamla bilder. Alltså det är 1800-tals bilder som finns de här. De här stora laderna är byggda på 1800-talet någon gång där. Kanske i slutet på 1800-talet. Så det är mycket gamla grejer det här. Och jag ser ju aldrig någon som rider på hästarna. Nu kan jag se hästar också va? Men någon borde ju rida på de stackarna också. De måste ju få lite motion. Man kan se att det är mycket gamla byggnader det här. Helt enkelt. Det är inte, det är inte trasigt men det ser slitet ut. Det ser gammalt ut. Men det är inte trasigt så att säga. Tak och sånt är inte trasiga. Ja den där luckan är trasig. Men själva... Själva byggnaden är ju helt som man ska, helt enkelt då. Kämpopberget är där borta. Och de här dikerna är isbelagda också. Eller vattensamlingar med is på. Och vi närmar oss nu hansytan. Vi har ingenting att lägga på lådan här. Vi ska inte skicka dem till Jolinberg. Det var länge sedan det tog slut. Han kunde inte spela skivorna som jag kunde spela. Han skyllde på att det var något... Ja, men jag säger så här. Det var hans dåliga cd-spelare. Dåliga cd-spelare, gamla och slitna. De tar det hundra år också innan det kommer någon platta ibland från honom. Och det ligger på kassettband. Nu kommer vi upp till Hindsötan här. Inget snö, vitfrostigt, lite grann isfläckar kan det vara. Halta lite grann uppåt här nu. Och kallt är det ju. Man måste ha varma kläder på sig. Men det blåser ju ingenting heller. Ja, det ligger lite grann snö på marken också. Och hästarna står helt stilla också faktiskt här. Stallportarna är öppna. Så man kan se att det är verkligen gamla, gamla byggnader det här. Men de är inte trasiga förutom en lucka som är trasig så är det ju inte några <kör> trasiga tak och sånt. Men det är ju slitet och det är mycket gammalt det här. 1,2 miljoner köpte den här nya ägaren. Det ännu mera hästar än det var förut faktiskt. Vi kan trycka paus också här så att vi inte blir större av bilarna där borta. Vi har recording här. Det är ganska så halt här, vi måste gå över på andra sidan vägen. Det har varit någon vattensamling här så det det blivit en jäkla massa is här som vi så fan. Nu stirrar hästarna på mig också faktiskt. Och här luktar det starkt. Det kommer ingen bil? Jag kan gå upp på andra sidan här för det var en... Det är ganska halt här. Det är ganska farligt helt enkelt. Och hästarna har filtar på sig så att de inte fryser. Solen försöker komma fram lite grann. Det är en del moln i vägen också där men solen kommer i alla fall. Så kommer lite grann höfsat här nu. Ibland är det moln som Jag var tvungen att gå upp på andra sidan vägen här för det var ju ganska så halt och farligt. Det är ganska halt och farligt var det. ganska halt och farligt. Ja nu luktar det. Här luktar det häst kan jag säga. Det är härligt för det är på land, då är man på landet. Det luktar starkt här från hästskit, hästskit och hästpiss. Det är ganska många hästar här också, det blev mer hästar än den förra ägaren. Det kostar 1,2 miljoner den här. Och det luktar starkt också här faktiskt, gör det. Det luktar mycket starkt. Och luckan är ju fortfarande trasig. Luckan är fortfarande trasig också faktiskt. Och luckan är fortfarande trasig. Och hästarna står här och stirrar. Det är ett tiotal hästar jag kan se just nu i alla fall, så det är ännu mer. Det är väl olika ägare också. Just nu kommer solen i alla fall höfsat här. Men nu kommer jag i skuggan också. Och luckan har ju ramlat ner helt och hållet på, på backen här. Vi kommer sänga vänster också faktiskt här. Och den här brevlådan struntar vi också, vi ska inte skicka den med till gubbströtten. Imiga bilar också här. Det finns en liten brevlåda här uppe också. Och vi kommer att svänga vänster här också. Bussstolpen är ju helt fel också, det går inga bussar upp hit och inga skolbussar heller. Så det kan ha förekommit förut. Men jag har aldrig sett några bussar här uppe så här, den här stolpen är helt fel. Så att det är femtontal hästar någonting här uppe nu. Vi kan att svänga vänster också här nu då. Bussen Lisa Farnacka bor uppe i Sybor där. Vi kommer att sänka vänster också här nu faktiskt. Vi kommer att sänka vänster här nu och uh, mot laggarbacken då. Och det finns faktiskt ingen snö här uppe. Utan det är en sol som står väldigt lågt här och det är väldigt vitt frostigt helt enkelt då. Ja. Man har det asfalt också en liten bit på promleden där. Man har alltså ny asfalt också här en bit i riktningen mot lagga Gamla lada också här. Och vi går på här på den nya asfalten. Lite lätt haltande. Solen står är väldigt lågt där. Vi får. Det skulle vara en skolbuss egentligen på den här skylten men det står Hintshyttan men det går inga bussar hit upp. Det fanns för skolbussar. och här kan de gå till gården rakt över här, det rinner ju vatten där. Kanalen faktiskt. Och, och på sidorna är det på sidorna har man lagt ut grus också här. Kanalen kommer dela sig också där. Vi kommer få en del... Låg stående sol också här. Här kommer man se får också på sommaren. Man lagt ut grus också nu på sidan här. Det kanske man skulle gå, gå på. Asfalten kan vara ganska hal också här. Så på sidan ligger det grus utlagt på något konstigt vis som man kan gå i här. Lite knöligt. Här kommer kanalen delas. sig. Man byggde en kanal från byggde en kanal helt enkelt från dammsjön då till gruvdriften för att få vattenkraften. akkumulatorhuset där för att få elkraft. Alltså via vattenkraften, det var ju mycket smart. De var inte dumma på den tiden. Och vi går på här trots en ganska så haltande fot också faktiskt då. Så vi rekorder igen, här lampan lyser då. Så delas i kanalen här. Hokean på berget kan vi se, solen kommer fram och tillbaka, den försvinner just nu. Och här forsar vattnet också fram ganska så bra. Den delar sig helt enkelt här. Kommer från dammsjön det här, vi har varit vid slussportarna en gång i tiden också faktiskt. Otycker vi på ljuden igen. Ja nu lyser lampan. Vi får en, ja, det ligger grus. grus utlagt på sidan utav asfalten här, vi får lite försiktighet och här forsar vattnet vinsakt, det kanske ni hör också i mikrofonen här. Här forsar vattnet väldigt kraftigt helt enkelt, här. vi har en jordkällor också här. Det är starkt vattentryck, det här, den här kanalen är byggd för gruvdriften på 1800-talet för att få elkraft. Vi har varit vid de gamla portslussarna också vid dammsjön. här är någon som har lagt upp ett stort ventförråd också med timmerstockar. Och det ryker i käften på mig också faktiskt, solen har lite problem att komma fram här, det står ju väldigt lågt. Här är någon som har köpt in timmer också här, Björk. björktimmer. Kanalen är byggd här för gruvdriften på 1800-talet helt enkelt, vi har, varit framme, vi har varit och tittat också vid Damsjön där på de här slussportarna. Mycket gamla saker helt enkelt. Det reglerar ju vattentrycket här och det är alltså enbart byggt för gruvdriften på 1800-talet för att få elkraft via ackumulatorhuset där. Och det ligger alltså grus utlagt på sidan om asfalten och jag vet inte riktigt varför. Men jag kan gå på den faktiskt för det är lite småhalt här. det kan vara lite småhalt faktiskt här. Det var som stod och fotade de här, de här eh, svanorna såg inte på fältet igång också här. Och här går elledningar också och grejer här ovanför huvudet på mig faktiskt. El, elkablar och vatten, eller vad säger jag, telefonkablar och grejer går ju här. Och här blir det hästtagare också. Jag kan inte se några hästar. Vi kan nog se skärmrällingen Räling, där borta också. Vi kan se Kyrkberget långt borta också faktiskt. Här ligger det grus utlagt på sidan om, om asfalten och jag vet inte riktigt varför det gör det. Men det gör det i alla fall. Och Lampan lyser hela tiden här i kodingen. 8 december. Kommer skarp högerkurva. Man skulle kunna gå över de här fälten också faktiskt. Man skulle kunna gå över de här fälten. Det glömmer det där på sjön. Sjönrälingen. Det är vitt frostigt och väldigt stelfruset. Det var en skoljanta Det stod och fotade de här svanarna som var igång på fältet där. Nu kommer vi i en högerkurva här då. På den nya asfalten som kan vara lite hal. Det ligger grus som sagt på sidorna här nu då, Som jag använder att gå på. Så jag slipper halka någonting här. Åh Älsköberg kan vi se. Nej solen har ju problem idag faktiskt. Solen har problem. Det blänker från rällningen där, men solen kommer inte fram ordentligt idag, det är en del mån. Solen så är ett lågt och det är tyvärr till och från här nu så är det en del månsystem som kommer. Och här går el, elstolparna här över fälten helt enkelt. Och vi befinner oss i, i Hinsyttan då mot, mot läggabacken och det är asfalt som är lagt här nu. Den gamla asfalten var mycket dålig. Den var trasig och sliten och sprucken och grejer. Så det var välkommet att det lades en ny asfalt helt enkelt där. Den här asfalten blir mycket bättre. Jag hade ju önskat att det var asfalt hela vägen mot laggabacken och hela vägen på vägen ända ner mot långsyttan. Men det kommer ju aldrig bli. Men I alla fall har man förbättrat den här asfalten. Det ser inte så farligt ut på, på asfalten här måste jag säga, men jag går ändå på det här gruset som är på sidan av vägen, jag vet inte var jag har kommit ifrån riktigt. Alltså, det gäller att vara försiktig helt enkelt, jag har inte någon lust att halka till eller ramla om kullen och så, det står ju någon tomtegubbe också utanför några hus här. Det har varit stora fl äh, flocker också med, med svanar förut. Så vi följer här nu, vi följer här den här grussträngen som är på sidan av vägen och det är på andra sidan också. Jag snön är helt borta faktiskt, den var ju på söndagen. På söndagen tittade jag ut och då kunde man se en massa spår också i snön på gården eller utanför mig. Men sen senare på söndagen så fanns det helt enkelt ingen snö överhuvudtaget, det var helt och hållet borta. Ja, det ligger små fläckar utan snö, men det är ju ingenting helt enkelt. Det finns ingen snö. Men kallt är det i alla fall och solen har inte någon chans att komma fram helt enkelt. Det är alldeles för mycket målsystem faktiskt där för solen ska komma fram. Det finns lite luckor men solen står väldigt lågt helt enkelt här och det kommer inte fram helt enkelt genom de här, de här målsystemen. Det blåser ju ingenting heller va? men det är ju väldigt kallt. Det är det ju. Och ett vedförråd också på höger sida här. Och här går det skogsvägarna uppåt här, oändligt långt upp. Man kan komma mycket mycket långt upp så att säga. På de här norra skogsvägarna. Det är säkert en mil uppåt innan de tar slut med skogskärnor och grejer där. Jag har inte tagit några bilder på det. Det rinner ju vatten också ner till dammsjön från djupbäcken också. Nedre djupbäcken och stora djupbäcken. Och den här grussträngen nu som ligger här på sidan, på bägge sidor också. Den kan jag gå på. Asfalten kan vara rätt så hal också. Nu ser det rätt så bra ut här. Det finns lite fläckar kan jag se. Och sen kommer jag så småningom att lämna asfalten här och gå på vanlig Hedlig grusväg Jag vet inte var den här grussträngen kommer ifrån faktiskt, det har jag inte sett förut Och den fortsätter också här nu Men asfalt med lite isfläckar kan vara ganska som småhal att gå på faktiskt, man kan slida till litegrann där så att Jag går hellre på den här grussträngen Och vi kan se lite grann sol just nu på toppen, eller på Älvsjöbergets topp. Där pratar vi väldigt högt faktiskt, jag har inte varit uppe på utsiktstornet där för det brukar ju blåsa så i helsike. Jag står en tomtegubb också med, med en lykta här. Vi kommer också att gå i en nedförsbacke. Och där försvann den. Jag piller lite grann på en apparat här nu. Ja, vi ska se hur det ser ut längre ner här nu, för det ser lite blankt ut där. Det är en vänsterkurva med en ganska kraftig nedförsbacke också. Och vi kan se att solen lyser lite grann på Kampobergens topp där. Asfalten kommer att ta slut lite längre ner här samtidigt som vi kommer en kraftig nedförsbacke här. Det blänker rätt så fint nu på asfalten här, det kan ju betyda att det kan vara lite småhalt men jag går nog på den här grussträngen istället. Samtidigt som det blir en vänsterkurva och en nedförsbacke. Det här blänker ordentligt kan jag säga. Grussträngen är hela vägen här på bägge sidor. Och här kan jag säga att det ser rätt farligt ut på asfalten här nu då. Det är farlig is helt enkelt här. Det händer också ibland att jag inte kan fortsätta helt enkelt här, så jäkla halvt är det. Vi ska se hur det ser ut här borta nu. Nu kommer vi till grusvägen här. Men man kan gå på sidan oftast. Den här asfalten är mycket farlig här, det är, det är farlig is här nu. Vi har en bondgård också på höger sida här. Fast den är nedlagd helt enkelt. Det finns ingen djurdrift kvar där. Man kan göra om en lada också till bostäder också. Och här Vi ska se hur det ser ut nu på grusvägen också med, med isfläckar och grejer här. Man får vara lite försiktig helt enkelt här när man går. Vi har ju lämnat nu precis asfalten här då. Och den var ganska farlig här på slutet. Nu gick jag på grussträngen då längst ytterst då. Helt enkelt. Jag gick på grussträngen längst ytterst där. Och äh, jag är nu på väg på grusvägen mot Laggabacken. Och här ser det också ganska farligt ut. Går längst ytterst här då. Så långt på sidan man kan komma. Och solen står väldigt lågt helt enkelt. Det var en gång här som det var rådjur också här. En stor flak. Man kan se att de är vita i rumpan de där. Diktofonen hänger väldigt bra också. Mikrofonen är riktad utåt. Det är bara en strömknapp på den röda knappen du kunna trycka paus och så trycker man på den röda recordingen en gång till och då blinkar det. Och här kanske ni hör också då. Här hör ni. Vattnet Tror Trotsvis som dammsjön. Vi går på grusvägen fast vi går på sidan här och det är ganska farlig is också på själva grusvägen kan jag säga. Och är borta helt enkelt, vi haltar fram, vi har måndag den åttonde, december helt enkelt här. Vi ska se hur det ser ut också här. Och det är en nedlagd bolngård som ligger här med massa små gäststugor också. Vi ska försöka ta oss fram här och se hur vägen ser ut. Helt enkelt. Solen står väldigt lågt. Det lutar också lite grann farligt här. Vi får försöka att känna efter lite grann om det kan vara något halt här faktiskt. Här, här är det nog lite småhalt. Vi får försöka ta oss över på. Den högra sidan här, det lutar nämligen kraftigt. Här Här kan man ramla kullen eftersom det lutar så, samtidigt som det kan vara lite isläckar också här. Vi ska försöka sänga över sedan på den andra sidan här. Vi ska se här, det lutar kraftigt samtidigt som det är lite småhållt där, så jag gick upp på andra sidan, det är egentligen en fel sida. Själva är ju borta, men det är ju väldigt isigt här då, det är inte sandat någonting. Vi kommer nu att försöka ta oss över här, men det är ganska så halt här nu. För att komma på andra sidan. Det är väldigt vad det ser blankt ut här. Jag försöker hålla mig på kanten här men jag måste nämligen gå över på andra sidan sen så småningom. Det är ett ruskigt blankt här kan jag säga. Jag skulle försöka ta mig över på andra sidan här nu. Vi ska se. Jag kommer jag på rätt sida. Ja, men nu måste jag nu i alla fall över på, på fel sida här. För att det här blir farligt halt här. Samtidigt som det lutar. Samtidigt som det lutar helt enkelt. Samtidigt som det lutar då. Då kan man halka om kullet så om det är så stark nedförsbacke här. Nu går jag på sidan här i ja, gruset kan man säga då. Utan en massa is här. Fast jag egentligen går på fel sida. Jag ska komma över på rätt sida sedan. Men jag måste titta hur det ser ut här. Jag måste gå på den sidan som är. Jag måste gå på den sidan som är helt enkelt. Jag måste gå på den sidan som är. Jag måste gå på den sidan som är bäst att gå på, ju säkerhetssynpunkt faktiskt. Man måste kunna gå på de här fälten rakt över och komma upp i skogen borta. Men det är mer halt på vägen än det är på... Varför bildas det alltid massa is på de här grusvägarna för? Det kan man alltid undra också. Vi ska se här om, äh, jag måste ta mig på rätt sidan av vägen också då och det ser väldigt halt ut här. Vi ska se om vi halkar till nu då, vi ska ta oss över här på rätt sida av vägen. Och vi kommer på rätt sida av vägen. Nu är vi på, på rätt sida här på vägen faktiskt. Vi kan se Rällningsberg också då. Och här är det plastband också här. Låkar skidor kanske, men det finns ingen snö. Men här är vägen ganska farlig faktiskt. Här är det mötesplats här. Även om skylten står lite snett. Jag ska säga att vägen är en lite småhål också här faktiskt. Uh, vi ska se hur den ser ut. Jag ska bli bara lätta på trycket också. Måste jag trycka in pausknappen också. Det är ganska så småhålt det är då måste jag säga också här. Så att du säker, utan säker synpunkt faktiskt så blir jag tvungen att vända tillbaka igen här. Vägen är inte sandad här och det är ganska så halt här. Jag är tvungen att vända om här tyvärr. Det är alldeles vitt, frostigt faktiskt. Jag kan inte se hur vägen är längre bort heller. Den är kompakt i islager också faktiskt här. Så att vägen är farlig helt enkelt här. Nu ska jag kissa då. Ja, ja, vi spelar in här. Jag letar på blåsen här och den fungerar också fast det är kallt ut. Jag måste lite försiktigt ta mig tillbaka exakt samma väg för att den här vägen här är mycket farlig helt enkelt. Rent av livsfarlig den här, den här vägen helt enkelt. För att den är nämligen vägen är ju då isbelagd helt enkelt här och det är inte sandat heller. Vi kommer nu strax att försöka ta oss över på på andra sidan vägen här också. Beroende på hur, hur halt det är här helt enkelt. Man kan inte komma, det är vitt. Det är, vägen är helt enkelt alldeles isig och farlig här. Det finns en risk för att jag kan skadas här. Och vi ska försöka ta oss över här nu då på på rätt sidan vägen helt enkelt. Vi ska försöka ta oss över här nu då på rätt sidan vägen. Vi ska försöka ta oss över. Kommer ingen bil och. Nu går vi på rätt sidan om vägen, vi har vänt här och lättar på blåsan, Gå tillbaka, samma väg tillbaks. Vägen mot lagabacken är farlig, den är inte, det är inte sandat någonting. Och det är alldeles vitt med ett lager med is också, det är helt enkelt väldigt halt och farligt där. Underlaget är inte bra alls. Det är inte sandat helt enkelt. Så att jag väljer att tänka på min säkerhet här, jag vill inte halka omkull eller någonting sånt. Utan Nu är det säkerheten som gäller här då. Så tillbaks mot Ja, vi är ju strax utanför Hintshytan då. Så har vi vänt tillbaka mot Hintshytan här. Gå på rätt sidan vägen, det är lite farligt här. Med, med is här på på vägen helt enkelt. Det är så här L lilla partiet helt enkelt här som kan vara lite småfarligt här. Ja, det är en nedlagd här som vi kan se också då. Och man kan ju se lite gröna blad och grejer också då. Vi får gå försiktigt här just på den lilla kanten här. Här bildas en små lager utav is faktiskt som är ruskigt halt också och det var ännu värre mot laggarbacken så att vi kunde inte fortsätta där Vi måste gå till det här, det är inte sandat någonting Hade man sandat med en sandbil så hade man kunnat gått där Så det är alldeles isigt helt enkelt Så vi måste ge upp tanken på att komma till, jag ser den i också, den där, gamla gruvområdet. Som inte är borta och rivet. Det finns ju bilder på de här malmtågen också med ångloken. För början var det promar då, via den här kanalen som man kunde se. Så vi är tvungna att gå tillbaks nu, samma väg här. Och det är inte sandat att säga, utan det är allt vitt i sitt farligt i riktningen mot lagabacken och här gäller det nu att hålla sig på kanterna här då. Och sen blir det lite bättre längre bort där. Här kommer ett område med lite farlig is här nu. Och det är inte sandat helt enkelt. Vi har alltså ett litet lager med is här. Man har inte sandat någonting med någon sandbil här. Ja, där ser vi tornet där. I Rällinsberg. Så att nu är det ett parti här som är lite grann farligt. Vi måste hålla oss där på kanterna faktiskt. Man skulle ju kanske kunna gå på de här fälten också rakt över. Alltså jag vet inte hur, hur underlaget är på de här fälten, det kan ju vara i, isfläckar där också. Gå på fälten rakt över till gruvområdet. Kanske för stubb åker det där. Men vi håller oss till vägen i alla fall då, det finns en gruvsträng att gå på senare här. För nu blir det bättre i alla fall. Det såg inte alls bra ut mot laggarbacken. Det var mycket farligt. Helt enkelt. Och här har vi en stor vattensamling också. Så vi håller oss till vägen då istället för att gå över de här fälten. Man kanske skulle ta en genväg rakt över fälten också. Vi håller oss på kanten här nu då. Det är ren is här. På, på grusvägen helt enkelt. Och ännu värre såg det ut i riktningen mot laggarbacken. Det var ett tjockt lager med vitt, vit, vit, isigt och halt underlag. Jag kände efter med, med, med, med hö, hö, den högra Jag kände efter med den högra vinterstöven helt enkelt. Och här har vi en äh, gammal bondgård också som är nedlagd. Här kommer den här grussträngen på på vänster sida, det är på bägge sidor som jag kan gå på helt enkelt jag kan gå på den här grussträngen som är här jag kan gå på grussträngen som är här på sidan och nu är jag inne på asfalten här då som de lade ny och den är blank, kan jag säga, i kurvan här. Med lutning också. Så det är inte rekommenderat att gå på själva asfalten just här nu. Då, för att det är ju väldigt... Väldigt blank, isigt här och ruskigt halt Och det såg inte bättre ut mot backen Utan... Här har vi ett parti som är... Verkligen farligt helt enkelt. Det gäller att se upp här. Och sen så det inte alls bra ut. Det var vitt helt enkelt med ett med, med, med hal is också. Här ser det torrare ut så vi får av säkerhetsskäl ta oss tillbaka samma väg helt enkelt. Och jag håller mig den här grussträngen som är här på vänster sida och det finns en exakt likadan på vår höger sida då. Och vi kommer inte fram till laggabacken idag faktiskt. Det är utan säkerhetsskäl. Man måste ju tänka på, måste tänka på säkerheten också. Man vill ju inte förstöra någon kroppsdel här så här tidigt på våren också. Det kör med det fråga vi där. Lite småblankt, blänker lite lagom här på asfalten då. Och så går vi på grussträngen där det är mer säkrare underlag för dagarna. Och så står en tomtegubbe här, med en liten lykta. Så att det blir i alla fall en liten bita här, även om jag inte kunde komma runt idag, på grund av säkerhetsskäl. Och vänster har vi ju då en de skogsväg. Det ligger en liten snöhög där utanför trappen, en mycket liten sak. På tanke på att vi hade faktiskt en del snö här förut som har försvunnit. Jag funderar på om man skulle kunna gå över fälten här. Rakt över fälten då upp till gruvområdet helt enkelt. Här är lite grann eh, lättare isfläckar som blänker lite grann. Man lär sig ju det. Av... Jag Och inte vem som har lagt ut de här grussträngen på varsin sida av vägen heller faktiskt, men det kan man använda och gå på. Man får bra grepp där. Och snön som vi hade helt enkelt, den försvann helt enkelt. Det Här är en bongård också, man kan komma runt där. Man kan gå runt, helt enkelt. En gammal bongårdar. där. Men det är ju nedlagt, det finns inga djur. Och man skulle nästan kunna gå över de här fälten också. Men vi fortsätter nu på vägen helt enkelt. Just på... Jo, vi är igång igen efter ett då. och så kom det någon gubbe här också. Det är immar igen här. Ja, det var någon brudar som kom faktiskt. Ja, vi har en ny, ny inspelning också här. Jag Efter batteribyter då. Jag, batteribyte Jag mötte en ganska kort växt, en liten blond sötnos och en mycket stor i sak som var stor och tung. Blondinen var verkligen snygg, alltså en fo fotomodell. Och de säger inte hej eller någonting till mig inte då. Vi har gjort ett batteribyte här, jag får väl köpa nya batterier så småningom också. Jag får ju tio stycken för 50 spänn. Skulle man kunna gå över de här fälten här och få en genväg till gruvområdet, eller ska vi följa vägen som är exakt samma väg som vi gick förut. Jag mötte en gubbe här också faktiskt. Och det ser ut som att tjejerna var på väg mot lagerbacken där faktiskt, men... Äh, det kan jag säga att det var ju verkligen... Äh, jag, tänk, jag tänker inte gå när det ser ut på det här viset. Och jag följer vägen helt enkelt som den är. Det blir samma väg tillbaka, exakt samma väg tillbaka. Så vi har ju då... ...gjort ett batteribyte. Vi kan se det stora lagerbyggnaderna som är där borta. Det är några företag som har en stor lagerlokal också där. Utan slag. Jag håller mig i vägen också för jag vet inte hur det ser ut ute på fältena. Det kan vara en massa blött och halt och konstigheter. Ojämt underlag. Så jag bytte batteri här då. Håll köpa R6-batterier igen för 50 spänn. Och jag tänker inte gå mot backe med tanke på det hala väglaget helt enkelt där. Vägen är mycket farligt hal där, det är inte sandat någonting heller. Och jag begriper inte hur de där brudarna kan gå i den riktningen heller nu. Men man kan gå på den här grussträngen helt enkelt här. Och följa den. Och vi har gjort ett snabbt batteribyte då. Och kommit igång igen. Hoppas att de här batterierna håller ett tag. Även om det tar slut på grund av low, som betyder low batteri, dåligt. Då spars alla inspelningar så det blir inte raderade som jag trodde. Det har skett några gånger nu. Och här har man köpt in en björkved också. Och vi kommer strax att passera kanalen också då som delas här. Som byggdes då på 1800-talet helt enkelt för enbart för gruvdriften också. Enbart för gruvdriften för att kunna få elström och vi har varit framme vid de här slussportarna också faktiskt. Och Här, här rusa ju vattnet väldigt kraftigt också här, det delar sig då. Kanalen är ett minne från gruvdriften för den byggdes alltså för att få vattenkraft helt enkelt. Och vi följer den här grussträngen som någon har lagt också här på sidan av vägen. Och Här är det betydligt säkrare att gå också <hör> jämfört med vägen som var där borta. Lampan lyser och vi har gjort ett batteribyte här. Det är kanske 15 femtontal hästar eller ännu mer här. Viola Stenlund står det och så är det gammal stavning också, HINSHYTTA med H-I-E-N-S hyttan. Och bussstolpen är ju fel också, det går inga bussar hit, inga skolbussar eller någonting sånt. Vi följer grusrängen tillbaks här och tänker gå då samma väg tillbaka igen faktiskt. Och kanalen går ju här precis nedanför också här faktiskt. Kanalen går helt enkelt nedanför här. Så att, ja, två bilar har passerat då för sig bort. Lite emma på solglasögon har vi också då. och Jag bedömde säkerhetsläget så allvarligt där borta. så att Det såg väldigt halt och farligt ut helt enkelt och jag går tillbaka samma väg igen och jag möter två tjejer faktiskt. Så riktigt snygga vackra kvinnor. En storväxt mörkhårig sak som väger, med stor rumpa också, ganska så alltså kortväxt, vacker eh, blondin också, snygg som attan. Hon kollade sådär en halv sekund på mig bara. Man har lagt asfalt en liten bit på promleden också. Och här ser det lite småhalt ut också faktiskt, jag är mycket försiktig när det gäller att gå där det ser halt och farligt ut. Då väljer jag att inte fortsätta helt enkelt och jag vet inte hur de där tjejerna kunde klara av att gå där borta. Och de har så mycket bättre skor än vad jag har. Täppt en nesa ner man alltså men här känns det verkligen alltså doften av kanske nästan 20 hästar som skiter och pissar. Så står mjölkkanna också där som ska till mjölkcentralen. man hade förr i tiden. Och här, här doftar är väldigt starkt måste jag säga också faktiskt. Där borta bor Bosse Lisa också. Men jag väljer väl att gå tillbaka till exakt samma väg faktiskt. Det tror inte jag har någon lust att gå bort mot Svarvabo eller, eller Sybo som han kallar det för. Sybo.se kan ni se. jag träffar ju honom igång. De modlar, eller de har ju katter också va, de här norska skogskatter helt enkelt. Jag har ju hela luckan åkt, åkt av helt enkelt. Så Nu går vi tillbaka till exakt samma väg och så får vi vara nöjda med dagens lilla inspelningar och promenader här. Utan att vi har halkat omkull en enda gång faktiskt. Vi har gjort ett, ett, ett batteribyte också faktiskt. Jag var så smart att jag hade med mig extra batterier också. Lite problem med solglasögonen faktiskt. De vimmar en titt och tätt. Det har jag svårt att se. Så vi kan se Kyrkberget också långt där borta faktiskt. Och sedan byggnaden som är väldigt nära kanalen också som är... Så vi går tillbaks nu samma väg faktiskt. Utan säkerhetsskäl så måste vi tänka på säkerheten. Jag vill inte gå där det är så farligt och halt ut. Och jag kan inte fatta hur den där brudarna kommer gå där faktiskt. Den här blondinen var ju verkligen ruskigt snygg. Och kollar väl in mig att jag gick och prata för mig själv här faktiskt, men jag spelar in med mikrofon också. Jag ser ett jäkla högt berg långt där borta också. Hins vägen då, sen tillbaka samma väg. Mot Rällingsberg och en avbr färd mot uta. Det som liksom ganska halt också. Jag kunde ha gått lite sakta försiktigt också, men jag tyckte att det såg lite, lite småhalt ut måste jag säga faktiskt. Och lite små... Snöfläckar, har vi lite grann snö här faktiskt, och här står ju hästarna stirar. stirrar. Så vi lämnar nu... <går> vi lämnar nu... <går> De stirrande hästarna här är Hindshytta. Som står och stirrar på mig faktiskt. Och följer nu, vi går ju på rätt sida av vägen också faktiskt. vägen då, i riktningen mot Rällingsberg faktiskt. Och solen har svårt att komma fram idag faktiskt också. Solen har svårt att komma fram idag faktiskt för att det är mycket... Det är mycket moln i vägen faktiskt Så här är det ganska så farligt också. Det har varit några större isfläckar och grejer här också faktiskt. Jag blir lite förvånad att jag mötte de där kvinnorna faktiskt. Den här lilla blondinen var ju verkligen fin. Hon var redan så kortväxt och ruskigt snygg var hon. Ja, det var rätt så kort faktiskt. Jag vet inte, 1,65 kanske. Blond och verkligen fin. Rena fotomodellen. Och så var jag till en gubbe också. Gjorde jag här. Det är ganska så ute nu. stolen har ju problem med att komma fram kan jag säga så att till och från så munar det på här. Solen har inte, kommit inte fram helt enkelt. Månsystemen och vi har också en dike här nu närmast oss som är helt enkelt väldigt vattenfyllt med is på också. Och ute på åkern har vi lite is också faktiskt. Och som sagt, va, det var inte sannat någonting och det såg ganska så halt ut och då vill jag inte fortsätta gå. För min säkerhet och den kommer den kommer före allting annat helt enkelt. Så att... Inspelning nummer två här då 8 december 2014 efter ett batteribyte då. Och här har isen sprutts också i det här vattentiket också. <hör> Jag brukar sitta laddsval, det brukar komma här sen på vårkanten. Vi har ju också så här toppsriper som kommer här på så, på vårkanten också. Men snön är borta i alla fall, men man får ändå vara lite försiktig här. Det är det finns vissa isläckor och grejer faktiskt. Jag alltså tror vi följer vägen som, som den går helt enkelt. Jag tror man skulle kunna gå här, ute på fältet här och se hur det ser ut. Nej, det är inte att rekommendera faktiskt, det ser ledigt ut där. Då får man lera under, under skorna istället. För kelen har inte gått ner i marken ännu, så det är så här ledigt istället. Det... det har jag gått tidigare i mitt liv och det får man så här tjocka lager med, med lera skit. Så vi går ins i vägen här och går i grästrängen på sidan utav vägen här. Nej man kan, inte, man kan inte gena över de här fälten för det är, det är lera där vet du, som inte har stenar till ännu va, så då får man lera, det blir det ledigt. Så att vi äh, på väg tillbaka mot Rällningsberg, närmast här. Och den här lilla blondinen så skulle jag gärna vilja krypa ner i, i sängen med er. <laughs> oj, oj, oj vad fin hon var. Oj, oj, så snygg hon vara. Jag som aldrig ser människor överhuvudtaget nästan. Ja, det finns några tjejer här uppe också faktiskt. Och det är inte rekommenderat att gå på de här fälten för det är ledigt istället där. Helt i vägen då så ska vi sänga höger och komma tillbaks till det gamla gruvområdet också faktiskt. Den gamla gruv, gruvdriften så lades ner där. Nu hann jag inte pilla på pausknappen här så ni hörde en bil som passerade här men det var jag var snabbare än bilen. Men det är mycket moln ute idag den åttonde på måndagen här då. Och vi hade ett avbrott på söndagen, fiw avstängt och dragit igång. c datan är ansluten direkt till port nummer ett då, och det fungerar utan avbrott. Och sen har vi port nummer två som är endast lokalt och B-datorn är avstängd och det är felamelt också. Porten var rätt, blinkar ju fel egentligen på fiberbordemet det ska ju en, en gul lampa som ska blinka egentligen där, men det är någon grön lampa som blinkar istället. Men även om det ser konstigt ut där så fungerar det i alla fall, anslutningen. I alla fall när jag var hemma sist. Ja, det kommer en bil här på vägen så vi får pilla på. Det är jag pilla på lilla ljuden här, eller eh, ljuderknappen. Det var en bil som passerade här, Det kommer en gubbe också här nu då. Men jag kan inte gå mot laggarbacken för det var ju... Det var lite vitt va? Och så var det lite där halt, jag kände efter med döjan också. Att det verkligen var lite småhalt där. Men det är klart, de här brudarna kanske har bättre skor än vad jag har på mig men... Utan säkerhetsskäl så måste vi faktiskt gå tillbaka igen här, man kan inte gå över fälten heller för det blir ju ledigt och dant. Och solen är ju nästan helt... Ja det är mycket moln i vägen helt enkelt. Så solen kommer inte fram som den ska riktigt heller faktiskt här. Så jag fick inte komma runt idag som jag skulle egentligen, runt backen och sen tillbaka. Krämpåvägen sen ner mot långsötan. Och ler lervällingen på höger sida ska man kanske inte gå i heller, för då blir det som Karlssons klister under pucken där. Här har vi just en isläck som kanske ser ganska farligt ut. Då ska vi sänga höger och tillbaka till Rällingsberg igen. Om en liten stund här. Vi kan se Holms brevlåda också faktiskt. Nu mötte jag en grupp till här som tog en liten runda. För det gäller ju att röra lite grann på kroppen och ta lite så här promenader också faktiskt. Så vi är strax tillbaka till det gamla gruvområdet. Där man har ju har bevar bevarat en del byggnader från den tiden. Och här, här blänker också ganska så fint också ganska så... Det var ju två tjejer jag mötte där då. Och... och den här lilla blondinen tittar på mig en halv sekund bara, men ändå. Hon, hon hörde väl att jag gick och pratade va? Och hon var inte lång utan hon var ganska så där 1,60-1,65 ungefär. och Blondor, blond, ja, ja, snygg, vacker, ja ja ja ja Och den andra tjejen var mycket längre och... Kraftig liksom, lite knubbig och småtjock så där, stor rumpa. Och Jag spanar in den här blondinens bakdel faktiskt, den rörde sig ganska rytmiskt och fint, hennes skinke där. Så här lite vackert tjusigt i rörelsen så att säga. Det är en speciell form på, på hennes bakdel när den rör sig liksom när hon går så här. Rytmiskt och harmoniskt på vis, och det vis. Det följer liksom en jämn gång så att säga med skinkorna som rör sig där. Där kan man nog se kanalen som man använde för att frakta malmen helt enkelt. Man grävde ju en kanal också där mot Rellingen och fraktade på promar helt enkelt ända bort till rörkyttan. Där var det en hästbana mellan rörkyttan och en hästbana mellan rörkyttan och... En hästbana helt enkelt med den rörkytta. Vi har tryckt på ljuden. Som inte blinkar längre då. Det var en bil som passerade här och sen ska vi svänga höger strax då till Ränningsberg helt enkelt. Jag är ganska så stel i kroppen här och jag fick inte komma runt idag här. Men den där blondinen ska vi minnas i alla fall. Hon var ju en ruskig, snygg, kortväxt, Liten fining också med en fin rumpa. Man kunde se formen av hennes... Edla bakdel som rörde sig rytmiskt och harmoniskt faktiskt. Och den här mörkhåriga, storväxta, knubbiga damen, hon hade en betydligt större bakdel än den lilla kortväxta blonda damen. Som var kanske mellan 1,60 och 1 65 lång faktiskt. Ja... Och Gunnar pladdrar vidare här då med en diktafon. Kommer en dam också på Hins utevägen där borta men henne ska vi inte möta. Vi går ner här då. Solen tränger fram just nu. Här kommer en kvinna där. Av yngre modell eller ja. Och nu fick vi en ruskig motvind också rakt i trynet här faktiskt också då. Och det tjuter och vinden i mina öron också då. Vi är på väg mot Ellingsberg. Man kanske skulle fråga ifall den här damen skulle kunna vilja ha lite rättan right tajta med mig. Här har vi inte kommit in i något hål här på 14 år nu, Så är det dags att komma in med något in i hål. Men jag får ju bara köra in de här hanarna som är 3,5 i de här 3,5 hålen som är audio audio kablar kontakter då. De, de hanorna hanarna för jag köra in i hålen vi ska bara se. Oj, det är en kvinna som kommer på hinns ut i vägen. Oj, oj, oj. Kan man inte säga att hon är vacker, men hon har väl en kar. Nej, nu får Gunnar hålla, hålla igen här faktiskt. Vi kanske får lite motvin också hem. Vi har åkerholmar också ute på åkrarna här också. Nej Man kan inte gå på dem, det är fullt med ledare där. Nu kommer en kvinna. En kvinna kommer det på. Hon har vit jacka på sig. Blondinen var ju verkligen snygg. Vet och inte var hon lång heller utan hon var kortväxt. 1,60, 1,65 så där nuttigt gulligt. Och tjusig och, och vacker som en dröm. Oj, oj, oj. Hon tittade på mig också till och med en halv sekund va. Hon undrar liksom, vad går han och pladdra för? Men folk har ju såna här mobiler nu så de pladdrar i också. Kan man inte gå fram till den här damen och fråga om vi vill knulla lite? Vill hon knulla? Knulla med ulla? Pippa? Ja, allt vad det heter. Eller bara hålla om varandra och... Hon har väl nog en gubbe. Hon ser ju så lite mer småmogen dem. Det har varit ett högt torn också här faktiskt förut. Vi har alltså betongfundamenten kvar med armeringsjärn som sticker ut här också. De kan nog vara rätt så farliga. Det har varit ett högt torn också på en byggnad här tidigare. Det var väl någon process i gruvdriften som de här byggnaderna tjänade till helt enkelt. Vi ska se om damen kommer till mig här nu. Då svänger vi... Vänster här helt enkelt Och vi kommer fram vid gruvhålet då. Så har vi en liten trasig fönsterruta också. Här är lite småklotter också. Nu ska vi se om damen fortsätter rakt fram. Eller om svänger. Ja ah, hon fortsätter rakt fram. Oj, oj. En dam, en kvinna. En mogen kvinna. Oj, oj. Åh, åh. Oh, oh, oh, oh, oh. Jag bytte batterier då. Faktiskt, jag bytte batterier. Ja. Och inte vill hon med mig. Nej, nej, nej, nej. Hon fortsätter hinsätta, men hinsätter vägen då? Ja, det är kul att man ser lite folk faktiskt som är ute och promenerar och, och, och rör på oss också va? Man kan inte bara vara inne, helt enkelt. En mogen dam. Vi lämnar här nu. Vi ser hinsit där solen ligger på där just nu. Och en mogen kvinna som går hinsit i vägen norrut. Och den lilla blondinen måste jag ju försöka komma ihåg också, hur hon såg ut. Jag kommer med att bråka också med en tjej en gång där. Jag skulle ju lära mig min kamera va. Man tryckte den halvvägs då. No, eh... Nikon var det, men den gick ju sönder så här. Man skulle då trycka halva, halva vägen då, då skulle den ställa in sig. Och sen skulle man då trycka av, trycka hela vägen ner i botten. Så det blev alltså inga bilder va. Så jag kunde se hur den ställde in sig kameran, förberedde sig med ljus och allting innan själva man tryckte ner den där, ända ner i botten, då kom själva bilden då. Men hon skällde ut mig liksom att jag stod gå fota henne och så kom det en gubbe där och han skulle... Eh, hon sa ju till att han skulle ringa polisen och såna här saker så jag fick cykla fort därifrån. Jag hade ju köpt mat där på wsb helt enkelt då. Hamburgare. och grejer. Nej jag bedömde säkerhetsläget så att det var inte så lämpligt att gå där mot Läggabacken helt enkelt. Det var ju... Det såg ganska så farligt ut om man säger så då. Det såg farligt ut helt enkelt. Och om jag känner så här att det ser lite farligt ut, det ser lite halt ut. Här kanske jag kan ramla en kull eller halka och sådana här saker, då vill jag inte gå där. Det var tjock lager med, med, bara, med vitt var i alla fall och så var det lite småhalt också. Jag kände efter med den högra stöven här. Och här grevde man en kanal då, innan, innan järnvägen kom upp hit då. I början så hade man grevt en kanal vidare från kanalen från Damsjön. Och på något vis så tog man upp malmen ur gruvhålet här och i de andra gruvorna längre norrut. Och sen här då, så börjar kanalen. Det måste ha varit någon lastplats också här då för malmen från, gru från gruvorna kom här. Då har det vuxit igen kanalen här. Men den började redan här faktiskt. Här började själva kanalen och sen gick den under också. Ja det är klart från början fanns ingen järnväg här va. Den där bron som är där, den fanns inte från början då. Det tillkom ju när järn järnvägen byggdes här. För att när den där bron inte fanns från början så kunde man ha båtar här. Det har vuxit igen här. Men här lastade man helt enkelt. Man lastade helt enkelt malmen från den här Rädingsberg och de andra gruvorna uppe. Lastade man här. På promar. I sjösystemen ända ner till Rörsyttan. Och från Rörsyttan så gick det med hästbana till, till Stjärnsund. Och sen var det... Pråmar upp till Engelsberg och en järnväg från Engelsberg upp till... ...upp till Born. Smalspårig järnväg från Engelsberg upp till Born. Den har vuxit igen här men... Här skedde lastningen på Pråmar. Och den här gamla järnvägsbron som är över kanalen där, den fanns ju inte från början då. Så järnvägsbron fanns inte från början där för det fanns ingen järnväg från början och här lastade man pråmarna. Det var sådana här min mindre båtar. Man fick ta lite järnvalm med taget helt enkelt och frakta. Det var en komplicerad transportprocedur. Men sen tillkom ju då så att säga järnvägen här då på 1800-talet någon gång. Och då byggde man en järnvägsbro över kanalen och här var ett av spåren som gick fram till själva gruvhålet här i Rällingsberg helt enkelt. Där den det har en bostad också här också faktiskt. Och järnvägsbron byggdes ju efter och då, alltså då, då, då slutar man med de här prånbåtarna. Då var det ju järnvägstransporter istället. som var mycket, mycket bättre. Och det måste gå till Byvalla helt enkelt då. För omlastning vidare. Så det är en järnvägsbro vi ser där. Det här är ju gamla grejer det här gruvdriften upphörde ju redan i början på 30-talet. Nej, det var lite halt underlag där uppe måste jag säga också faktiskt. Så att jag vill inte gå i det där hala. Det har släppt lite här någon gummisnod här men den hänger kvar med en i alla fall. Och mikrofonen är utåt här, vi har Bytt batteri också faktiskt där. och jag ska ju minnas den här lilla blondinen också, så vacker hon var 1,60-1,65, ni vet, en ganska kortväxt liten fining Hon var ju verkligen tjusig dom Verkligen vacker, även om hon var kortväxt då Även om hon var kortväxt så var hon mycket vacker Och äh, Ja, järnvägen ersatte då promleden, som det hette. Och det var, här var det träsk bara, så fick man bygga upp en banvall helt enkelt här. Här fick man bygga upp en, en banvall helt enkelt här. Här rinner också ett vattendrag som går under här sen, men det var ett träsk här från början. Det var ju bara träsk helt enkelt från början här, nå... man kunde inte bygga en järnväg här, man fick bygga upp en banvall då helt enkelt. Fick man göra. Ja, där ser man vilka vackra damer det finns, fast de kanske är bara mellan 1,60 och 1,65 ungefär, en kortväxt kort liten vacker blond kvinna med ett vackert år som tittar en halv sekund på mig. Men innan järnvägen så var det en kanal då som gick här med ett sjö, komplicerat sjösystem som kunde ersättas av en järnväg. Anslut med en växel också här någonstans här borta. Så vi bytte batterier här och kunde fortsätta inspelningar med del nummer två. Det är något företag som har stort förråd också här borta faktiskt. En stor ja, det var ett gruvhål också här på fältet också, man tittar på gamla kartor. Tittar man på gamla kartor så var det ett gruvhål som gick här. Faktiskt för i tiden. Gruvhål står det. Och sammanlagt var det ju, här var det och två gruvor till längre norrut och spåret måste ha gått på sidan där. Nu är vi är över på gruvbanan igen här då, tillbaka mot Långsjötan. Det var lite halt uppe mot Rällingsberg så jag vet inte hur de andra kunde fortsätta där, det var ju två tjejer va och så var det en gubbe jag mötte. Och så mötte jag ytterligare en gubbe också med sina träningsbyxor och grejer. Först var det då båtar och sen var det en järnväg, då byggde man ju en järnvägsbro här fick man bygga upp en banvall. För här var bara träsk helt enkelt där, det var bara träsk. Förhoppningsvis så fungerar nu port nummer ett och kopplad. Även om lampan blinkar konstigt där i hallen, är en grön som blinkar istället för en gul då. Men port nummer två är, är, är felaktig. Jag ska ju testa den sen. men kan man inte veta först man drar igång B-datorn igen. Och sen vill de att man ska ha datorn igång också för, för den porten. Annars kan de inte se, om det, är, om det är avstängt kan de inte se förbindelsen till mig på den aktuella porten. Ja, lite snöfläckar finns det då men inte mycket. Och jag hade med mig då extra batterier. För det är del två och en gummisnodd har släppt här men vi har i alla fall, den hänger kvar på en gummisnodd. Vi har ingen snö, vi hade snö. Vi hade faktiskt en del snö här, jag vet inte exakt hur mycket det var men... Av nån anledning så har snön försvunnit helt och hållet här nu då. Snön är alltså helt och hållet borta. Det finns ingen som helst snö, förutom de enskilda snöfläckar. Så det är ganska märkligt men det helt underbart också, men det är ju naturligtvis väldigt kallt väder. Skulle det komma en nederbörd nu så måste det komma sån snö kan jag bedöma i alla fall. Och jag hade ju räknat med att kunna komma både till Läggabacken och ner mot Långsötan via då, men jag bedömde säkerhetsläget. Jag vill inte riskera någonting. Jag vill inte riskera helt enkelt att halka eller något sådana här saker. Utan då går jag helt enkelt inte vidare där borta. Jag vet inte heller hur de här tjejerna kunde fortsätta helt enkelt faktiskt. Hur de här tjejerna kunde fortsätta. Jag vet inte hur... Tjejerna kunde fortsätta. Och även den här gubben som kommer efteråt. Men jag får väl gå hem och fantisera om den här lilla blondinen också då. Och den här damen som gick på Hinsytteväggen också, hur, hon, hur, hur, hur vacker kanske hon var. Hon så lite mer mogen ut. men Blondinen ska jag ju minnas också. Det är kul i alla fall att människor i alla fall ute och går lite grann och rör på sig också, inte bara sitter inne hela tiden. Det är verkligen kallt veder men av någon anledning så har snön vi hade försvunnit. Men det är naturligtvis väldigt kallt väder och på marken är det ju låg temperatur. Och, och all, allt vatten är ju fryset då. Gruvhålet är ju isbelagt helt enkelt då va? Och där borta kan man se faktiskt sjölm också där borta. Genom björkträsket här, det är som ett träsk här. Här fick man bygga upp en banvall som i alla fall kunde ersätta den här besvärliga Promtransporterna upp till Ängelsberg och sen en smalspårig järnväg upp till Born. Och tack vare den här gruvjärnvägen så kunde man ansluta till den befintliga BLJs järnvägen och frakta järnmalmen från de här gruvorna här uppe till Byvalla. Och sen omlastningen där borta då. För det var ju det, man måste lasta om allting i Byvalla. Det var en omlastningskaj. Det las ju ner då gruvdriften i början på 30-talet helt enkelt. Och jag måste nu tömma en blåsa också. Kolla lampan. Nu måste min lilla pillersnopp som är för liten för tvuck, måste hängas ut här. Nu ska vi tömma ut den också då. Nu fick jag trycka blåsan här, som måste justeras. Vi står här nu på gruvbanan och tömmer blåsan. Ja, men vad söt hon var. Vad söt och vad vacker hon var. Oj. Oj, oj, så ser jag att Oj, vilken kvinna, vilken blondin. Oj, oj, oj, oj, oj. Det jag sett på länge i alla fall. Ah, det är Marianne. För jag på mina solar så är ni Marianne här. Då. Oj, så drar vi upp på Så. Ja, träsket är fullt med här kan jag säga i alla fall. Och vi har bytt batterier då, inspelning nummer två här på måndag den åttonde. Lampan lyser då, en gummisnodd har släppt här men den hänger ändå kvar i en gummisnodd. Och vi har ju sett en mycket vacker eh, liten blond sak här som var mycket kortväxt och en fin bakdel också, eller formen av hennes edla bakdel, hur den rörde sig rytmiskt när hon gick faktiskt. Och den andra damen var ju betydligt större med en mycket större rumpa. Men blondinens bakdel var mycket vacker och att skåda. Det var en tjusig, liten attraktiv, blond, ung, vacker, läcker, härlig blondin. Oj. Och så var det en mycket stor växt också med mörkhårig med en stor, stor bakdel. Man kunde se hur deras rumpor liksom rörde sig rytmiskt. Här har den har, harmoniskt då. bara flött med i, i gången så att säga. Den kan hänga också i en gummestod här. Nej, ja, det blåser ingenting. Så det så såg ett lågt också här. Och i träsket är det verkligen isbelagt också, alla vattensamlingar. Vi har väl... Äh... Har vi inte ett rör här? Ja. Jag tycker att vi har ett rör som är här. Ja, det kanske inte var någon rör här. Jag kommer inte röra längre bort istället. Att vara ute i alla fall så här och se lite levande människor som rör på sig, det är ganska fantastiskt. Och slipas nu. snön, men tyvärr, det var lite väl halt där borta. Men jag kommer i alla fall en liten bit. Jag kommer en liten bit i alla fall och jag vill inte fortsätta gå där borta nu då. Jag får väl hoppas att det kommer sandbilar och sandar också faktiskt där. Vi har väl en övergång med vattnet någonstans också, här har vi inte det. Det skulle vara här någonstans som det är... Här är svampar då. Fast det var inga kanter heller i alla fall, men det var en annan typ av svamp. Och här är vi hela träsket här. Jag har ju sådana riktiga vinterstövlar på mig helt enkelt. Som man har när det är snö ute va. Fast de har i alla fall det bästa greppet om det skulle vara lite isfläckar och grejer det har inte varit någon fara på den vita men som sagt var det var lite lite isigt. det såg lite farligt ut så att säga men jag vill inte fortsätta gå där borta där tjejerna gick och gubben också ja här kan vi se självrädningen helt enkelt vi hade tänkt att gå runt hela och kabelt där borta men det har Hala förstörde det hela, eller underlaget. Mm. Här har vi rör då som leder vattnet i en kanal Ute i själva här. Och vi har i alla fall lite grann öppet vatten här, annars är isbelagt. Hela träsket här helt enkelt. Och det går rör under här. Så det är en gammal banvall för gruvjärndväger helt enkelt och där kan vi se Sjönröllingen som vi idag inte kunde komma runt här och jag kunde byta batterier också. Uppe i, upp i Hynsötan här då. Så att vi kunde fixa fram en eh, recording nummer två. Och där kan vi se Sjönröllingen också. Lampan lyser här och del två. Gunnar diktar få 8 december om måndag 2014. Och kallt är det verkligen. Men det blåser ingenting helt enkelt. Och vi får ju tacka våra lyssnare också för att ni har lyssnat idag. Det kommer ta lite tid sen så småningom att överföra också det här. Ingen snö. Men det är kallt. Och det blåser ingenting. Och en lågstående sol. Som just nu kommer fram lite grann här faktiskt. Men som har haft lite problem helt enkelt då att ta sig fram idag. Och där kan man ana sjön äh, Rällingen då, där vi tar vårt dricksvatten ifrån. Sen går skiten ut i Almungen då. Och hela träsket är fullt av vatten som är isbelagt till stor del. Och här är en, en kanal också, eller en fors. Här kan man komma promleden, ändå upp till Engelsfors faktiskt, nu har jag gjort också. Jag fortsätter upp till Hofors där. 25 maj 2012 var det väl, finns det bilder på det, i där. där. ligger de här Hoforshallen, de här idrottsplatserna, och Petri skolan kommunalhuset och grejer. Så här, solen står verkligen lågt helt enkelt här. Ta högsta volym på min mp3-spelare med Karlslur också intryck, gör den. Och så har vi ett avslut här nu då, när gruvbanan närmar sig. Kyrko allén, den gick över här på något förut och sen anslöt till en växel. Ja, ju.